Càpsula musicals amb Rafael Corbí. Avui Bon Bluegrass de Talamada, Claire Lynch amb la front Porch String Band. <manyes> forgive us when he died up and touch your savior's face come on to me come on to me for you have known my saving grace we'll rise, above we'll rise above the only foes of jesus love when he shall call come. his children home again someday Claire Lynch és una d'aquestes destacades intèrprets de Bluegrass, cantant, compositora i productora musical i tres vegades guanyadora del Premi de la millor vocalista femenina de l'any a càrrec de la International Bluegrass Music Association, considerada com una de les dues millors veus en el món del Bluegrass, un uh, reconeixement que comparteix en Dale and Bradley. I'm un artista que va néixer el 20 de febrer del 1954 a Kingston, en Nova York, tot i que ben aviat amb la seva família, quan tenia 12 anys d'edat, es va traslladar a Huntsville, a l'estat d'Alabama, on va començar a desenvolupar el seu amor per la, per la música, més que res perquè tota la seva família era musical. La seva mare tocava el piano i el seu pare cantava. També tenia dos germans amb els quals també cantava i també hi col·laborava amb les cançons, òbviament, que feien a l'església. La High School va començar a escriure i a enregistrar cançons. Potser després va participar ja per primera vegada amb una banda anomenada Hickory Wind, que va canviar el seu nom per la Front Porch String Band. Let us pause in life's plans Kerri Lynch va estar a la banda fins al 1981, quan aquesta se'n va retirar. Després de començar a crear la seva pròpia família i de continuar amb la seva carrera musical, es van tornar a reunir com a formació el 1991 realitzant l'àlbum Lines and Traces. <música> Així l'escoltem amb la seva música. Amb aquest 2020 hem tingut la bona notícia de que estan preparant més nova música, però cal destacar, nosaltres ho fem així, amb el seu àlbum Hills of Elabem, un disc que nosaltres hem volgut extreure a través de la música, un disc que ha publicat el 2013 que conté peces tan magnifiques com aquesta que li dona nom. Aquesta edició de l'àlbum publicada el 2020 conté sis peces que formen part del seu àlbum Humoring, com es deia, com ells, Front, Porch, String Band. També sis àlbums del seu àlbum Lines and Traces, possiblement un del millor, i un tema de l'àlbum de Mark and Newton, un dels membres de la banda Follow Me Back to the Fold, que interpretava al costat de Claire Lynch, que era la cantant solista de la formació. Uns sons que són realment preciós, que sonen familiars, fins i tot en temes com, com el Wabash Cannonball hem escoltat centenars de vegades. En aquest disc podem escoltar la música, en la guitarra i la veu solista de Claire Lynch, però també la música de Larry Lynch, el seu intèrpret conjugal, tant en la música com a la vida. Claire Lynch, a la mandolina, el i el bigolí, la guitarra solista i les veus. Alan Watkins, que hi participa també a part de les veus amb el banjo. Els baixos de Terry Kendall i d'Andy McGuinness, el banjo també de Herb Trowman, la bandolina i la veu de Mark Newton en un dels temes, igual que també participen un altre dels grans, Tony Rice i Missy Ray amb aquest disc del qual doncs recuperem alguna de les peces d'aquesta banda que es va juntar primerament als anys 70 a l'Alabama i que després va comptar en la música doncs, i en la companyia a través dels anys d'una meravellosa Claire Lynch... Gràcies a Déu, doncs, que van retornar, van ser capaços de tornar al món de la música a partir d'aquell moment. Amb la música de, de front, Porch, String Band amb Claire Lynch, us hem acompanyat en el dia d'avui amb aquesta càpsula musical que us hem oferta. In a country world